I veckans avsnitt så kommer vi att prata om spelen Soul Calibur 6 och Marvel Strike Force. Sen kommer vi att prata om Inför The Game Awards och om den bästa podcasten någonsin som är på väg. Och om anime Sword Art Online. Det här är avsnitt 163 av A Bit of Nerdiness. Hej, hej! Det här är Niko, som är fanan Jo Och vi hoppar rakt in i spelsnack Och jag tänkte börja Med Soul Calibur 6 mm -hmm. Där, så du Eh Släppte första gången 19 oktober 2018, utvecklat av Bandai Namco Studios kommer till plattformarna Play 4, Xbox One Och PC Eh det är inte så jättemycket nytt om man spelar de äldre Soulcalibur. Har man inte gjort det så är det ett fighting-spel där man använder vapen. Det är svärd det är katanas, det är pinnar tänkte jag säga, fighting sticks och allt möjligt. Eh, och det påminner väldigt mycket om till exempel tecken som också är från Bandai Namco. Bland annat Yoshimitsu-karaktären är med i båda spelen. Så man, det är väldigt liknande grafiskt, eh, spelmässigt och allting. Det är bara att i ena spelet Soul Calibur använder man vapen. Vem av dem är Yoshimitsu? Eh, han är inte ser ut som en robot i alla och så har han ah, svärd. Det är han, okej okay, då eh, Samurai-robot kan man säga. Ja, ah, men det exakt. Ah, det är han med hatten. Ja, ah, precis. Han ah. har oftast satt i tecken-spelen. Och ett svärd med... Ja. Ah. Ja. Ah. Uh, han är med i båda karaktärerna jag, Om jag inte minns helt fel så var han Först med i Soul Edge som Soul Calibur hette först Och sen gick jag över till Tecken Eller om det var tvärtom jag minns inte riktigt Det känns ju mest log logiskt Att han skulle vara med i Soul Calibur först Eftersom att han har ett svärd mm. För det är han väl typ den enda i Tecken som har Ja jag tror att det är så mm. uh, De andra har ju vapen ibland Men det är inte någonting De har framme hela tiden så som han har Nej. Det som är något, jag vet inte om de tidigare hade det De har haft, alltid haft någon sorts story mode ungefär Men det nya nu då är eh, Två lägen Vi har eh, Ska vi se så jag tar upp rätt där eh, Först har vi Mission Libra of Souls heter det Och här går det ut på att du skapar din egen karaktär och sen så spelar du en story där du spelar som den karaktär du skapade. Och det är ganska enkelt, vad heter det, ja, men karaktärsmission. Du får välja mellan olika raser, det kan vara människa, alve, du kan vara ett skelett, du kan vara olika. Välj lite storleksbyggnader, du kan välja mellan olika ansikten, hårfärg, hårstilar, allting. Sätt dig på lite kläder, tänk om man spelar tecken eller liknande så vet man ungefär. Hur deras karaktärsystem ser ut, men här skapar du en karaktär från grunden. Hmm, och sen så coolt. går du ut och spelar en story. Eh. Där du levlar upp, du får items, du får in game money, och så ja, men när du levelar upp och sånt så får du lite blir lite starkare för lite mer hälsa och sånt där, och så ska du bara spela det fridare. Det här modet har. Text, ja, storyn är helt uppbyggd på text. Det är små rutor och så är det bara massa text. Och det är inget prat utan du måste själv läsa all text hela tiden. Och eh, lättaste sättet att beskriva det här modet är skittråkigt. <laughs> det var, var så jävla trist. Eh, sitta och läsa all meningslös text. För att få göra en liten strid och sen jättemycket text. En liten kort strid, ännu mer text. Och det var bara, allt var bara tid Jag bara och klickade igenom För det är helt ointressant den här berättelsen Det enda som du kan göra I de här texterna det är att ibland får du ett val Att eh, ja, du får välja Vad som kommer hända i storyn Så till exempel ett ställe Så får man slåss Då möter du, du är med en annan karaktär Ni möter en tredje som vill vara med Och göra ett uppdrag med er Då får du välja, ska han få vara med eller inte och så fortsätter storyn och då kan han lägga in några pratbubblor här och var. Det är liksom så storyn kan fortsätta att du bara gör några sådana enkla val. Okej. Okay. Men helt meningslöst läge. Så jävla tråkigt. Men alltså hur utspelar sig, alltså vad är det för bakgrund och så när den här texten dyker upp? Eller är det bara liksom så här åh oh, jävla ett nytt A4 med papper liksom? är ja, ungefär så. Det kan vara stillbild på trän, där nere ser ni två ansikten och sen är det brödtext bara. Och sen är det ingenting, det är inte så att de rör sig Gör någonting speciellt Utan det är bara brötext. Helt vällöst. <laughs> det andra läget Är också ett storyläge fast med Karaktärerna som faktiskt är med i spelet Och de he det heter Soul Chronicles eh, Och här spelar de som olika karaktärer Som är på jakt efter Svärdet Soul Edge Här är eh, Också stillbilder och tråkiga stillbilder, ibland kan det vara så att de ska göra en reaktion. Det kanske är en karaktär som ler när han pratar. Han kanske höjer på ett ögonbryn när han pratar. Men det är hela tiden stillbilder. Det som är lite bättre här är det faktiskt, det är eh, tal. Det är röskådespelare som läser upp vad som helst. Texterna då. De engelska är sjukt överdrivna De är så over the top Och överspelade att jag bytte direkt på japanska För då gör ingenting om de är over the top För jag fattar ändå inte vad de säger Och så har jag engelskt text Det var så jag kunde ta igenom det Men för det mesta bryr jag mig inte om För storyn har hittills varit skittråkig Och just att det bara är stillbilder hela tiden Gör det inte bättre Det är och fighterna är jättekorta. Oftast får du inte ens möta vanliga karaktärer i spelet. Utan du möter sådana här random AI:s kan man säga. Du har till exempel en av dem är Wandering Swordsman. Det är ingen karaktär så Det är bara en som heter Wandering Swordsman. Du kan möta en som heter bara Warrior. Du kan möta en som bara heter Assassin. Och då är det som att man har, de har tagit så här: ja, men i deras de här, man kan göra sina egna karaktärer. Gjort karaktärer där i och fört in i den här storyn. Det är liksom det man har gjort. Och sen får du ibland möta riktiga karaktärerna i spelet. Så allt båda de här lägena känns så jäkla meningslösa. Och liksom så taffat på liksom e idéer. Man har lagt energi på så onödigt grejer. Och speciellt ett ställe när man först har allt den här brödtexten. E de pratar lite. Och när du väl kommer fram till slaget. Första matchen då får jag typ göra en Runda, inte ett helt match utan en runda Sen var det över och så gick man vidare Nästa så kommer man Får man möta den kille som blir, ska bli Upptränad av en mästare Och så säger mästaren, ja nu har du Utfärdat din träning som inte jag sett Utan det är bara text Och de förklarar för mig Och så säger han, nu ska du möta mig för att bevisa att du är stark. Jag bara, yes, äntligen fight Nej, det gör att bilderna Blinkar vitt på den Som blir slagen men det är fortfarande text. Jag får inte ens slåss i den striden. Alltså hur jävla värdelösa får man vara? Så, så jag, jag satt ju där och bara... Är ni dumma huvud? Hur kan man vara så här lata? Inte en enda video, ingenting. Båda de här är helt meningslösa. Så vad är det för... liksom Man kan göra som är någorlunda bra. Ja, men det är network play. Det är det klassiska battle arcade versus och training. Och sen ja, creation, att skapa sin karaktär det är okej. Okay. Men för det mesta är spelet helt meningslöst när det gäller single player. Det är det här klassiska som finns i alla faktiskt spel som funkar bra men vad har de lagt all tid på? Spelet är inte jättesnyggt. Det laddar någorlunda bra. Men de här lägena, storylägena de lägger in är ju helt värdelösa. Katastrof om du frågar mig. Just att i Tekken, om vi tar de gamla tecken Som tecken 3 och liknande ändå därifrån Spela igenom Arcade och du får en video Nu kör man story med bara stillbilder Det fanns 2018 man kunde göra det Vad fan var det? 93, 94 Är de helt... Så hur fan kan man vara så jävla taffat i de här spelen? Så kan jag rekommendera spelet att köpas? Absolut inte Om du är ute efter en story Om du är ute efter att bara spela själv Fighting-mekaniken och allt sånt där funkar skitbra men det har de gjort i alla Soul Calibur spel Men alla andra tillägg de har gjort är ju helt meningslösa. Och det är jättesynt, för jag älskar den här serien. Men storyn har varit bättre förut. Nu är det, det allt bara följt totalt platt i det här spelet tyvärr. <laughs> uh, så har du polare, absolut fighting sånt. Alla karaktärer och liksom spelsättet. Jag är jättekul när jag spelar klassiska mode. Arcade, versus och sånt där. Då funkar spelet fläckfritt. Men det är just de här, om ja, man ska sitta själv och faktiskt få en berättelse om vad som händer. Där tappar de helt och hållet. Och nej, det är bara jättesynt tycker jag. Hä, tråkigt. Äh. Men däremot, den här karaktärseditorn. Ja. Alltså hur mycket är du bestämmer över själv? Alltså styr får du ett klart en klar, vad heter det då? Eh, slagmappning Och allting sånt Det, det är liksom Det är alla Färdiggjorda karaktärer Har exakt samma typer av slag Eller Får du göra sådana saker också Eller är det bara utseende När det gäller slag Så får du välja Från de andra karaktärerna Som redan finns i spelet Ja ah, okej okay. Du gör ju hur din karaktär ska se ut Där har du jättemycket val Men när det gäller striden Då får du bara välja Mellan de olika karaktärerna Som redan finns Ja ah, okej okay. Så han som jag alltid har spelat Mitsurugi Ja ah. Hans liksom fightstilen heter Mitsurugi och då är det hans fightstil och liknande. Så mm. du ser ju liksom du, då använder du också deras vapen. Du får dock välja mellan flera olika alternativ av hans vapen. Så mm. att du har flera olika men det är ju samma stil på det hela. Ja, så egentligen så gör du din egen skin, sen väljer du din favoritkaraktär ur, ur originalspelet så att säga och så får du den fightingen om man... Ja, precis. Ah, okay. Och det finns ju några nya karaktärer Jag har inte jättekoll Men den som är gästspelaren yes Som de alltid har Det är Geralt från Witcher Spelen ah. Och han funkade skitbra i det här Han passar så jäkla bra in det måste jag säga Jag testade lite honom och tyckte det funkade riktigt bra Allt matchade väldigt snyggt Ihop med resten av spelet Och som jag spelade med och sånt förut Och han funkar jättebra här Och allt känns flytande De har lagt till det är väldigt enkelt att göra specialslag och sånt där till exempel. Man har som när du slås så kan du Slår du och du blir slagen på så fylls en mätare som att du kan göra specialer på. Och specialer är jättebra. När du har en så mätare då klickar du bara R2 så gör du ett specialslag. Ah. så länge du laddar så det är väldigt enkelt och den här mätaren går upp till två stycken så du kan ha de två och sen försvinner en mätare när du använder det och sånt där. Så det är väldigt enkelt fighting system. När man lär sig sin karaktär De har fortfarande det klassiska Att man kan slå folk utanför ringen och de förlorar som de alltid haft och liknande de, de, Nej men det är klassiskt Soulcalibur i grunden Och det är ju det som är bra Allt det nya de försöker göra är helt värdelöst Så Ja men det var Jag, vi kommer spela I ett abonsspelar och där kommer jag Absolut kunna ta upp med polare men det finns ingen anledning för mig att spela det här single player. Det var ju bara tur att jag köpte det på rea för annars hade det varit så jävla besviken. <laughs> uh. Men det var egentligen bara det korta jag kan säga eftersom det var så sjukt tråkigt, de nya ja. delarna. Soul Calibur har man spelat sedan Playstation 1 så vet man vad Soul Calibur då vet man hur spelet funkar. För egentligen är det ingenting nytt alls på de delarna. Nej nej. Men vad har du lirat då? Ja, alltså den här veckan är, måste ju vara den absolut sämsta veckan på länge tror jag Just eftersom att de två nya spelen som jag vill spela släpps ju idag tisdag Och har ju absolut inte hunnit spela inte ens en minut av något av de spelen Så att jag satt lite i, i en torka under veckan skulle jag säga Så jag började kika runt lite grann på... En av mina favoritställen att leta spel är ju trots allt på App Store på mobilen. Och trillade över Marvel Strike Force, som är ett, grat ett gratis spel att lira. Men såklart som alla mobilspel så går det att lägga in pengar när du väl kommer in i spelet. Men det är åtminstone free to play, så det är ju alltid någonting. Utvecklat av Foxnext. Uh, släpptes den 28 mars i år Och bara utvecklat för Android och IOS uh, vad, vad som faktiskt gjorde, för nu fastnade jag faktiskt ganska hårt i det här spelet Jag tror jag började spela, om jag spelet spelat i två eller tre dagar nu tror jag Och jag har tagit mig till level 26 redan I mitt huvud känns det som jävligt mycket jag vet inte, ni andra som kanske har testat det kanske tycker att det är jättelitet. Men jag tyckte att det var, har, varit, jag har lagt ner en hel del tid i den. Dock inte hunnit utforska allt av det än. Eftersom att det är en hel del grejer som låses upp ju högre level du blir också. Några nya modes och lite nya sådana saker kommer upp, uppåt level. Vad var det? Jag tror den sista är på level 50 eller någonting sånt där tror jag som, som man låser upp då. Så det kommer ju ändå en del grejer till som jag inte hunnit testat än. Men det som jag har testat tycker jag är riktigt kul. Spelet går ut på, alltså. Egentligen. Du har en kampanjläge i spelet. Där du spelar som. Alltså som de karaktärerna du låser upp. För det här går ut på att du ska skapa dig en grupp med hjältar eller skurkar. För att spela igenom kampanjen. Och kampanjen går ut på att jorden har fallit under belägring av. Styrkor ledda av Ultimus Som jag inte Jag är inte helt med på Vem det här är Jag googlade lite snabbt nu innan vi satte oss Och han, han har tydligen hetat någonting annat Innan och ser ut att ha funnits Rätt länge i Marvel universumet Så att jag har alldeles Lite info mer än så Men han har i alla fall Tagit över jorden Eller snarare så att han håller på att ta över Alla universum alla de som finns. Och då visar det sig så att såklart som att ju, våran jord är typ en jätteportal. Där man kan ta sig väldigt lätt mellan alla universum. Så då kommer, ger man ju sig såklart på oss. För att ta över jorden. För att då sedan kunna hoppa fram och tillbaka mellan alla olika ställen. liksom egentligen Och det det går ut på är att du ska såklart... Bekämpa honom och hans styrkor Och gör det svårt för honom För att ta över alla de här ställena då, Såklart Och mycket djupare story än så är det egentligen inte Det är Nick Fury som har satt ihop Det här som kallas för Strike Force Som är De tar hand om Intergalac nej. Ja de tar hand om det som är i rymden i alla fall För att Avengers sköter det som är på jorden Du tar hand om, om De här bitarna liksom Och storyn är ju si, där. ändå ganska intressant att se hur man liksom tar sig fram och man får... Det känns nästan lite som en serietidning, alltså som att du spelar en serietidning nästan lite. Utan alla rutor och utan alla pratbubblor. Det, det låter jättekonstigt, men ni som har testat eller som tänker testa det kommer att förstå vad jag pratar om sen när ni väl kommer in i det. Själva gameplayet då? Du har dina hjältar. Jag tror du får börja med Spider-Man kanske det var. Tror. Jag. Sen för varje vinst eller för varje liksom när du vinner saker eller när du vinner fighter, när du öppnar såklart lådor, allt möjligt så så får du eh, skärver kallar de det för. Characters vad fan stod de? Nej, det är ju på svenska såklart. Ja, i alla fall du hittar liksom små bitar av superhjältar. Och när du har samlat ihop tillräckligt många, då kan du låsa upp dem och rekrytera dem till ditt lag. Så att jag, jag tror att du börjar med Spider-Man och sen får du en, en Shield-agent av Fury precis i början. För att då liksom påbörja din, din grupp som du ska använda. Och ju mer du spelar ju fler karaktärer låser du upp. Det är det finns massor av olika karaktärer att låsa upp. Jättemånga roliga. Jag har faktiskt, det är sällan jag lägger in pengar i ett spel. Men det här gav jag, det här betalade jag faktiskt 50 spänn för att få Deadpool. Så att jag faktiskt fick ha min superhjälte med i spelet. Det jag tycker är kul är att du har en kampanj som är för superhjältar, en, karaktär, eller en kampanj som är för superskurkar. Och jag vet inte vart skulle du placera Deadpool i det hela det här? I det här skulle väl Deadpool är väl alltid i så fall. Han är väl anti hjälte, han är inte anti villen <laughs> Exakt. Jag tyckte det var det var jag dividerade de, de, ungefär som du gjorde också. Men jag hade ju föredraget om det hade gått att använda honom i båda kampanjerna då. Ja, det hade Eftersom varit att... mer logiskt, det är logiskt typ så som hon och de, de liknande karaktärer kunde ha på båda. men exakt, exakt. Men tyvärr så räknades han inte som superskurk. Så att han får, får tyvärr inte vara med på skurkkampanjen om man säger. Men nog om det. Fighting i sig är eh, turbaserat. Tänk Final Fantasy. Det är, du, du har din grupp med människor eller människor med superhjältar. Du möter... Ja, det kan vara allt från helt meningslösa karaktärer till andra superhjältar. Som då såklart har blivit... Eh, korrumperade av den här Ultimus och eh, från andra universum. Så han har ju åkt över till, vi säger ett universum, vi säger universum ett eller något. Eh, korrumperat alla superhjältar där tagit med sig dem till nästa universum de åker till för att använda dem till att slåss med såklart. Så att du möter och väldigt ofta så möter du kanske Thor du kan möta Black... Black Cat upp att säga. Black Panther. Eh, du kan möta Daredevil. Alltså alla de. Alla superhjältar liksom kan du möta. Och skurkarna med för den delen. Eh, men oftast insprinklat lite så här. Eh, men, kanonmat också gärna. Det är oftast så kanske en superhjälte eller två superhjältar som. Som. Eh, leder en grupp med vanliga soldater typ. Och så ska ni, så ska ni slåss. Alla karaktärerna, det är inte bara du som har en level. Du som, ja vad ska man säga, som spelare har ju såklart en level. Sen har alla specifika karaktärer en egen level. Du har dessutom utrustning du kan sätta på dina karaktärer. Oftast säger det typ så, här, ja men det är inte så mycket... Vapen eller, eller, jo vapen är det Men jag tänker, det är inte så mycket utrustning Alltså som i så ja oh men Det är inte som ett klassiskt eh, Vad heter det, adventure-spel Där du har, ja oh men du får nya skor Så blir du starkare eller du springer fortare Utan det är mer så här Du får mer, du implanterar ett eh, Piller i kroppen typ Så får du mera styrka Du eh, tränar hårdare Så med den här det, tillsatsen så blir du snabbare Typ det är mer det stuket Så du ändrar ingenting på utseendet Däremot så kan du liksom ge dem lite extra krafter liksom. mm. eh, Alla har ju såklart Ett stjärnsystem Eller ett rangordningssystem Så alla karaktärer är rangordnade På mellan 1 till uh, Är det 10 tror jag där du även där kan liksom levla upp dem ännu mer. Du har deras separata vanliga level. Som kan vara, vi säger att min deadpool är level 27 nu, 26 eller 27. De följer min level, men jag vet inte om jag har levlat upp dem hela vägen uppen. Men han är ju bara, han är, han har liksom i rang så är han nummer tre. Så han har tre stjärnor av de här tio. Däremot hittar jag, ska vi, kan det vara hundra stycken. Deadpool på till. Då kan jag levla upp honom till rangordning 4 istället. Så han blir mycket, eller en hel del starkare även där. Så att det finns jättemånga grejer man kan liksom hålla på och göra sina karaktärer starkare med. Och fippla hit och dit med. Och det jag tycker det är skitroligt. Verkligen jätte kul. Mm. Hur, hur man får tag på allt sånt. För allting kräver ju grejer. Alltså material. Alla de här grejerna du sätter på dina karaktärer kräver material, eh, i stort sett allting. Och även när du levlar dem så behöver du dessutom ha en speciell grej också. som, du, som Alla de prylarna får man utav att klara kampanjuppdrag. Så att du kör liksom kampanjeuppdragen, får en massa grejer, sätter dem på dina karaktärer eller levlar upp dem. Och så fortsätter du i, i kampanjen när du har fått upp dem tillräckligt högt då, så att säga. För att klara nästa. Jag tänkte fråga de här du pratade om. När man fick karaktärerna. Är det samma mm. poletter som du använder för att levla upp dem? Nej, det är det inte. Utom du har liksom för att få Deadpool. Så behöver du ha. Jag tror det var från början var det 50 stycken. Sådana poletter. Deadpool-poletter. Och det är speciella poletter man måste ha för varje karaktär. Utan det är, och det är random. Det är inte så att du får välja vilken du vill ha. Nej, alltså du kan ju välja om du betalar. Ja, men alltså, det är men inte när du spelar Utan det finns några I de här kam vissa kampanjuppdrag Så möter du typ bossar i några av dem mm. Som då kan vara till exempel Ska vi säga Punisher tror jag möter i någon Där på den banan Eller på det den, slagfältet Så finns det ju såklart En eller två Sådana poletter du kan vinna Per gång Eller det är som en, det är en en möjlig vinst av att klara av den fighten. Så den, den kan man ju köra flera gånger om för att då försöka samla in lite, lite punisher på letter till exempel. Mm. Men det är ju absolut inte så att det är på varje bana så finns det liksom specifikt okej, okay, för den här karaktären kan du hitta här. För den där karaktären kan du slås här. Utom det, det är väldigt random det du hittar. Mm. Men då låter det ändå ganska svårt att hitta nya karaktärer. Och du det är, det är det. 50 stycken och sen är det helt random och det är massa karaktärer, det låter jävligt svårt. Det är ganska svårt skulle jag säga. Jag, jag, jag håller på just nu på att försöka få ihop för det finns fler, flera spellägen i den här kampanj. Mm. Du, har, du har liksom evenemang, det är kampanj, det är vanlig bara kamp. Du har en allians du kan köra i också. Och Någonting som kallas för utmaningar Utmaningar De kan du egentligen bara vinna eh, Lävla upp Grejer till dina karaktärer I de fighterna så kan du Bara få saker som du kan hjälpa till att levla upp dina gubbar med mm. eh, Under kamp Där Den jag har nu tror jag är Black Panther Och där kan jag Spela för att få Liksom poletter till honom specifikt i just den kampen. under evenemang där dyker det lite där dyker upp i stort sett allting skulle jag säga. Allt ifrån en mini kampanj på just en specifik karaktär till typ så här nu har vi nu är det så här många procent större chans att få de här karaktärerna i just de här specifika lådorna som du kan köpa. Så jag tror till exempel Uh, uh, uh, uh, uh. Är det Undrar om det var Punisher Eller om det var det... Ah, vi, vi säger att det var han uh, Det var en sån uh, Evenemang som dök upp att Här har du en liten kampanj du kan spela För att låsa upp Så att du får Punisher liksom så, Och då tror jag det var 10 eller 15 uppdrag Du skulle köra med dina vanliga gubbar Oftast så var han med På sidan om So, som en karaktär men du hade han aldrig liksom själv, utan du kunde välja de fyra du ville ha och så var han alltid med på sidan för det var ju hans uppdrag det var ju han som ledde er liksom mm. och när de 15 uppdragen var klara då fick du tillräckligt många poletter för att faktiskt låsa upp honom ja, ja. så att det, det, det dyker upp en hel del sådana saker som gör det jag tycker de gör det precis lagom för att jag har ändå fått ihop ganska många poletter, till, men till väldigt många olika karaktärer. Mm. Så att jag har en hel del som jag har liksom ligger där på en 10-15 poletter kvar kanske till att faktiskt låsa upp dem. Mm. Så att jag, jag är fortfarande taggad på att fortsätta lira. Jag tycker det är skitroligt. Mm. Men innan vi avslutar nu Fajterna, du sa att det var turbaserat Men ja. hur funkar de? Är det attacker, är det abilities Eller är det bara klassiskt mobilspel Sitta och klicka snabbt på skärmen Hur funkar striderna? Alltså, där tycker jag faktiskt att det var riktigt snyggt För varje karaktär har eh, Vad ska man säga Du har en vanlig attack Och sen har du en special i början okay. eh, vanlig, Och de väljer du egentligen bara Längst ner på höger hörnet på skärmen Precis som egentligen alla andra spel skulle jag säga så får du en liten ikon för vanligt slag. Eller vanligt slag. Vanligt attack liksom. Som Deadpool säger vi. Vanlig attack då drar han fram båda, båda eller pistolerna. Och skjuter karaktären. Vad är det? Det kan vara allt mellan fem till tio skott. Och han gör massa frivolter och grejer. Det är alltså en hel animation som han går igenom. Varje gång du gör det här. Och sen kan du välja hans special. Som är... En helt annan attack där han kanske drar fram katanas och börjar vifta och greja på tre fyra karaktärer framför sig. som du väljer specifikt, den här karaktären ska du börja med och sen får du attackera hur många du vill där efter typ. Och är så, så är MP det för alla karaktärer. Sånt. Vad sa du? Är det MP eller är det att de måste laddas upp eller kan du använda specialarna hela tiden? Specialarna är ja, MPs skulle jag säga. Ett, mm. ett visst antal runder. Oftast så börjar du med... Eh, en specialare har du alltid från början Däremot så använder du den Så är det ett visst antal runder Innan du kan använda den igen Ja det behöver laddas upp helt enkelt Ja exakt exakt. Och sen mm. ju högre level de får Ju fler specialare kan du lära dem ja, Så att ja. du kan ha Jag tror att den som jag har flest just nu Har tre eller fyra olika Liksom eh, attacker jag kan välja på mm. Så att det, det, jag, jag tycker det är skitkul Och så är det för alla karaktärerna du har och lika så jättesnyggt i fightingen. För mm. alla attacker, då gör karaktären någonting. Alltså du, du, får, du får se liksom rena skådespelet av att han springer fram, gör sin attack, slår eller, vift, alltså, eller skjuter eller vad han än gör. Så gör han det framför dig så nu kan sitta och titta på samtidigt. Men du är alltså nöjd med spelet? Ja, det är jag. Verkligen. Mm. Jag, jag är supernöjd och... alltså. Det är ju klassiska det här, det problem, eller problemet och problemet. Jag har faktiskt inte stött på det som ett så stort problem än så länge. Men när du ska starta fighter så använder du ju energi såklart. Ja, okej. Okay. Du har ju en viss energi, Du har, jag tror jag är uppe i 90 tror jag, när jag har fullt. Och så drar det 6 eller 12 beroende på hur långt in i kampanjen jag är. För varje gång man slåss, och då minskar det ju såklart. Är det också någonting som laddas upp då, eller? Ja, alltså, det, det, för varje gång jag levlar så ökas max på. Ja, okay, men det säger. kan inte bli över 90 då, eller? Jo, det är det som är det konstiga. Det är det som är jättekonstigt. För såklart, det är samma det här också som i alla andra spel. När du har slut på energi ja. så kan du ju köpa energi. Ja. Men du kan göra det för in-game-grejer också. Ah, okay. Alltså har du samlat ihop Vi säger hundra, alltså, jag vet inte ens vad alla grejerna Man hittar heter Men det finns hur mycket olika grejer som helst eh, Vi säger den här ä, blåa stjärnan Och vi säger att jag har Hundra såna Och då kan jag köpa 120 energi För 50 såna stjärnor okay. Även om jag max har 80 Så att jag kan ligga på plus hela tiden om jag vill Det gör ingenting så att jag fattar inte, vad, jag tror att det är så att när jag stänger ner spelet så kommer den aldrig att gå upp mer än till 80. Okay. Däremot, medan jag spelar så kan jag få mer än det. Mm. För att även när jag vinner fighter så kan jag ibland också få energi. Mycket mer energi än vad det tog att faktiskt göra fighten. Mm, okay. Så att det, det jag tror att jag har inte jag har köpt energi för in-game-valuta liksom. Mm. Ett par gånger. Men det har liksom aldrig ens varit i närheten av att jag måste liksom kämpa eller köp, faktiskt köpa energi. Utan det, det rullar på som ingenting. Det verkligen bara flyter på. Och det är det jag tycker det gör så himla kul. Att det mm. faktiskt inte är det här klassiska... Jag kommer ihåg när man började med ett spel som hette Tribal Wars på, på PC för skit länge sen. Det var det här klassiska, precis som Clash of Clans och alla de här grejerna. När det började ta tid... Och det börjar kräva jättemycket grejer så du kunde, alltså du behöver inte vänta så länge. Här kan du verkligen bara fortsätta spela, det blir liksom aldrig något riktigt eh, uppehåll. För att när du, när du kanske inte har tid över längre, ja då lägger du ner det och då boost eller då kommer du ju energi tillbaka. Så att jag, jag tycker verkligen att nej det funkar och det är inte så snålt som vissa andra spel som vissa andra spel är. Jag tycker att vissa kan vara jättesnåla att du typ krävs 10 energi för att göra någonting och du får en energi var tionde minut eller något. Och då, då ledsnar man ju ganska snabbt eller man ger upp ganska snabbt på det för att det tar för lång tid emellan tillfällen när du kan spela. Här kan du verkligen sitta, du kan sitta i en halvtimme och lira utan några större bekymmer och då kanske du har slut på energi. Ja, vad fasiken gör någonting annat i en halvtimme. Eller har du tur så kanske du fortfarande har hälften av energin kvar men du vill ändå göra någonting annat en stund. Mm. Så att nästa gång du kommer in så har du energi så det räcker. Ja, men då så. Men det var helt gratis där spelet, Ja. du? Ja, ja det, det är Exakt. free to play. Ja, det, det är free to play så att det, det, det är bara att kö, köta på. Mm. Ladda är ner och testa. och testa åtminstone, tycker jag. Ja, nice. Härligt, härligt. Men det var väl det vi hade nördat där, va? Ja, det tror jag. Då hoppar vi in i nördsnack. Och jag tänkte ta upp eh, tv serien jag sett. Mm. Sword Art Online finns på Netflix. Eh, två säsonger har jag sett ute. Och jag har sett de 15 första avsnitten av säsong 1 som är 25 avsnitt. Oh, För jag tycker man kan dela upp första säsongen i två säsonger nästan. För de skiljer sig väldigt mycket efter typ 14 avsnitt. Okay. Så det liksom ändras nästan hela. Eh, men jag tänker inte gå in på val för det kan vara spoiler utan jag tänker gå in på själva synopsen av spelet. Eh, jag läser direkt från Wikipedia. Eh, år 2022 släpptes en virtuell verklighet med massivt multiplayer online rådspelet som heter Sword Art Online. Med Nervegear, en hjälm som stimulerar användares fem sinnen via hjärnan kan spelarna uppleva och styra sina in-game-karaktärer med sina sinnen. Både spelet och Nervegear skapades av Akiko Kayaba. Den 6 november loggar 10 000 spelare in för första gången in i Sort Art Online's mainframe Cyberspace för att bara upptäcka att det inte kan logga ut. Kayaba visar att Visas och berättar för spelarna att de måste slå alla hundra våningar av Ankrad. Ett stålslott som är miljön för so Soa Om det vill befria Det som drabbas av dödsfall i spelet Eller tvingas ta bort Nervgear out of game Kommer att drabbas av eh, hjärnskador och dödsfall i verkligheten Så de måste alltså spöa de här hundra nivåerna För att kunna lämna spelet Fan vad det låter som Jumanji mm, Lite så Sen efter det här, det här är liksom bara intro av spelet Sen hoppar spelet två år Framåt okay. Så de här spelarna har varit där inne i två år Jag tror, vad säger de Är det över 3000 personer faktiskt har dött oh, Vissa har tagit av sig hjälmen Och fått nervskador Och faktiskt fallit ihop och dött Vissa har dött i spelet mot bossar och liknande För alla de här hundra levelarna Efter varje level så är det ju en boss och dör i spelet, dör i verkligheten. Oh. De förklarar att varför de här olika personerna lever är att när det här händes, det skickades ju inte bara till spelarna fick reda på, hela världen fick det. Så då förde man in alla spelare in på sjukhus där de får ligga och få näring i sjukhus då. Medan de <laughs> lever i världen. Oh. Och det är liksom, det här det är så spelet börjar. Och man följer huvudkaraktären som heter Kasuto, eller Kirito kallas han. Och ibland följer man även Asuna en tjej i det här spelet. Eh, och sen är det ett MMORPG i liksom anime-stil eh, spel. Eller den här serien, jag gillar den för jag satt och spelade Dragon Quest eh, vilken är det jag spelar då? Är det 11? 9? 11 tror jag är, Som jag redan har spelat en del. Sen sålde jag det spelet för att få in lite mer i PS2-samlingen köpte den på Reas och jag har spelat om typ 10 timmar av det jag redan har spelat i Dragon Quest och då hade jag på det här på sidan för då kunde jag fokusera på tv-serien och sen bara döda, gå liksom meningslöst döda i Dragon Quest och det funkade skitbra serien så sagt, det hoppar en hel del i början där man förklarar, om ja, en två år hoppar man direkt, sen hoppar man månader ibland man får träffa några karaktärer, man hoppar och sen liksom händer grejer. karaktären du följer, Kirito han blir ju bara starkare och starkare. Börjar som en liten ja, level 1 nästa gång du träffar honom, då är han typ level 17. Och har oh, super supersvärd, han är en av de starkaste i spelet. Och vidare och vidare. Det som är är att det, jag tänkte att oh, men det här är ett Häftigt action, MMORPG-serie. Det är mer av skilda världar. Det här är mycket mera av en, vad ska man säga, kärleksdrama mellan karaktärerna i spelet. Okay. Det är mycket mera, en Kirito är ju liksom, en av de starkaste och han är ju liksom, i verkliga världen så är han väldigt blyg kille i spelet- så blir han ju älskad av alla och tjejerna bara faller för honom. Hur ska han spegla det? Och det är väldigt mycket så här. Kärleks. Ja men ser Vad ska man säga att det liknar? Ja eh, eh, eh, men tänk. Eh, och vad heter de då? Eh, det finns ju någon. Ja eh, mm, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ah, men tänk Twilight-filmerna. Fast i ett MMORPG. Och det håller. Ja. Det är sådana, det är väldigt mycket så här kärleks, kärleksdrama för tonåringar. Och jag trodde, när, det, när de började med det så jag bara, men vad fan är det här? Och det är så cheesy och allting. Men jag gillar serien som fan. Den fick mig ändå hookad för att den har de här fancy delarna Den har MMO, man får se dem slåss mot bossar. Det är det här liksom, om man bryr sig om karaktärerna. Mm. Jag var liksom jag i början så lyssnade jag på engelska röster. Man kan sen välja japanska röster och sånt där också. Och när jag inte behövde fokusera på spelet efter ett tag då bytte jag till japanska för jag tyckte det passade bättre. Och då fastnade jag så då, men då var jag tvungen att läsa text för jag kan inte japanska. Men jag tyckte det var riktigt skön. Eh, som sagt jag såg jag har sett 15 avsnitt. 14 avsnitt sträckkollade jag. Sen efter 14 där så tycker jag en byter riktning. Och jag har haft lite svårt att komma tillbaka i det. Eh, man byter lite setting om man säger så att det ser annorlunda ut. Och det slog inte för mig lika hårt. Men nu har jag sett att det här, jag trodde det var för att det är säsong två. bara, ja, men då har de väl ändrat totalt. Men det är fortfarande säsong ett. Och jag har sett att säsong två har kommit. Så jag är fortfarande intresserad att hoppa in i den här världen igen. Och få träffa karaktären och se vad de gör med det hela. Men 14 första avsnittet tycker jag var riktigt bra. Efter det så var det lite svårt att komma tillbaka. Alltså du får ju mig Ganska huckad. Alltså, jag, jag, jag, har, jag har bläddrat förbi den här Ett par gånger ja. för, för att jag har tittat på en del annat Japanskt inspirerat Eller japanskt på Netflix Så har de reko rekommenderat den här för mig mm. Men jag har bläddrat förbi den ett par gånger Och tänkt att Jag vet inte om jag orkar Försöka ge mig in i en, en japansk serie till Men det här låter ju riktigt intressant Jo Men det är det jag också Jag har haft jag har jättesvårt att komma in i anime Är det anime då ska jag tycka om att det är riktigt bra Annars tappar jag totalt intresse för de här ja. och för Tyvärr så finns det så jäkla mycket skit På Netflix när det gäller anime Det finns säkert några jättebra Jag har sett några som är faktiskt sköna Men jag har inte kunnat. jag har sett några få avsnitt Och sen tappat det helt mm. Här kollade jag ändå igenom Så att det kändes som en hel säsong Det är ändå 14 avsnitt jag sträckhållade och när jag spelar Dragon Quest och jag bara är ute och möter fiender för att levla, det är så här: Random encounters, levla, levla. Då är det, det här jag tar upp för jag tycker det passar i setting och allting med spelet. Så har du något spel där du inte behöver lägga tokfokus, säg att du spelar Diablo eller någonting där du bara går och letar efter loot. Om det här är klockrent att ha på sidan av. Eller om du, du kanske till och med faller in helt i det här, där kanske du ser det som helt och passar dig. Då kommer du säkert gilla det enormt för karaktärerna är så pass bra att man vill se vad som händer med dem. mm. -hmm. För mig var det bara, det är lite för mycket drama för att jag ska vara totalt insatt och kunna sitta och själv kolla på det bara. Men så har jag någonting annat. Ja, men då har jag två saker samtidigt och då gillar jag faktiskt att ha det här i bakgrunden. Så jag kommer att kolla, det. som sagt, det finns två hela säsonger på Netflix. Jag har läst att det ska finnas en tredje säsong så den lär väl också komma någon gång. Men, men att, Vad jag inte hänger med på riktigt ja. är de, de är alltså, hela serien utspelar sig i spelet, eller man. Det, det händer oftast ingenting utanför Mer än det här i början När de åker in på sjukhus och grejer Du får se dem sätta på sig hjälmen Ja Sen får du bara De berättar att De har nog troligtvis satt oss i sjukhuset Ja ah, okej okay. okay. ah. Allt annat spelas i spelet mm, mm. Eh, Och såna där grejer eh, För sen måste de ju ta sig igenom När hundra liksom lävlarna Möta slutbåsen för att komma ut därifrån Och Redan när jag så att du kollade så började de prata om att det känns liksom omöjligt att. Och det är väldigt mycket så här. Man börjar. Vad är det de säger. Deras tid här inne är redan är, ne, alltså är redan ute. Jag vet inte om det är nervsystemen eller någonting. Att de börjar känna som alltså de försvagade. Det är någonting som säger att vi har en tidspress på oss. Ah, ah. ja Jag kommer inte ihåg vad det var För så, så fokus var jag inte Men det verkar ändå vara en tidspress Men allt utspelas i spelet okay. eh, Som sagt, det enda som skillnaden Där jag tappade sen Det var att man bytte lite setting mm, mm. Eh, Jag tänker inte spoila någonting Men första så här halvan är Ja men då är karaktärernas Ett klassiskt MMORPG De ser ut som vanliga människor Och de, man kan ha olika vapen Vissa öppna shops och sånt i ja. den andra halvan så börjar de se ut som alver nästan. då får spika öron eller mer Ferris. så heter det då? Eh, det är väl älvor. Elvor, precis. Inte alver utan elvor. Det ja. är så ja, ja. Ah, okay. att de är ja. Ja, men likadana öron men då börjar få vingar och sånt på ryggen. Okay. Och har jag fått sett lite del av jag har inte riktigt kommit över på den delen men jag har sett lite av den och jag bara ah, det här är ju inte min setting. Nu blir det väldigt bara kärleksdramen när man tappar min setting. Och det är mm. därför jag har haft svårt att komma in i den här andra halvan. då man ah, byter okay. från den här lite coolare settingen, där det faktiskt är riddare och allting, till elvor. Det kändes lite tur <laughs> Liksom Men cheesy för mig. Men vad jag tänkte var också lite grann, får du följa dem när de är ute och levlar eller någonting sånt där? Eller är det bara liksom när de pratar med varandra så? Eller är det faktiskt äventyr och kvästande och så också? Du får ju mest se, det är därför det är sådana jäkla hopp. Så det mesta är bara karaktärsbemöten hela tiden och typ bossfighter. Ja ah, okej, okay. okay. Så det är, det är inte mycket questande utan det är mest, ja men berättade, det är ja, kärleksdrama. Och så oj oj det är något som hänt Oj nu ska vi möta en boss och ta oss vidare till nästa nivå Och så hoppar det väldigt mycket däremellan Men just ah, okay. att karaktärerna är så pass Intressanta allihopa så Förderar den framåt hela tiden mm, mm, Och så fick man ju några coola fighter När de möter bossar och de måste lista ut Hur de ska göra och Det är lite Dragon Ball stuket här Att huvudkaraktärerna Är jävligt OP jämfört med alla andra I spelet Så det är liksom ja ah, en hel armé håller på att möta bossen. De typ, ja, de håller på att dö. Sen kommer huvudkaraktären One Man Army. Jag klarar det här själv. Ja, ah, okej. Okay, ja, men det är logiskt. <laughs> Så det är väldigt mycket sånt i serien. Men ah, ja. Jag köper det på något sätt. Ja, ah, men det här måste jag kolla in. Det här måste jag kolla in. Sword ja. Art Online. Precis. Eh, första säsongen som sagt. Första fyrst, 14 avsnitten gillade jag det som fan. Sen eh, ska jag sätta mig ner och försöka komma in i resten också. Mm. mm. Eh. Ska vi ta det sista roliga innan Game Awards? Och det Absolut. är ju... Det har kommit en sån nyhet om som kan vara den bästa podcasten någonsin är på väg. Och jag kommer läsa det här rakt av från IGN skriven av Joe Scribbles. Ron Burgundy får en egen podcast. Anchormans Ron Burgundy har fått sig två 12 säsonger av en ny show The Ron Burgundy Podcast Don't Act Like You're Not Impressed Lanseringen i början av 2019 kommer podcasten att co av Funny or Die och iHeartRadio. Radio Det är oklart vad podcasten kommer handla om annat än Ron Burgundy själv Ron Burgundy verkar inte heller veta eh, Lyssna! Jag vet inte vad podcast är, men jag har för närvarande mycket tid på mina händer och mycket att prata om, så börjar ni. Jag är också fattig, därför är jag väldigt exalterad att göra denna podcast. Det är räddar bokstavligen mitt liv. En trailer kommer att, följa under det kom kommer att komma under de kommande månaderna, men det finns en viss känsla för tonen i showen i sitt pressmeddelande. För att vara ärliga vill vi inte göra den här podcasten och vi vill bara få över meddelandet med podcasten så snart som möjligt säger Conal Byrne, vd för iHeart Podcast Network. Ron tvivelaktigt tvingade oss att göra den här podcasten med honom. Först ringde han oss mer än ett hundratal gånger på en enda dag ...och fysiskt tvinga sig in i våra studior. Vi hoppas att podcasten är välmottagen- ...men under tiden hoppas vi att med- ...genom att vi accepterar annonserandet- ...att han hå kommer hålla sig borta. Börgen i svarar- ...förresten om My Heart Radio säger att jag traxerar dem- ...i att göra en podcast- ...är det en lögn, en järv lögn. Jag ringde dem 100 gånger på en dag- ...ja- det kallas uthållighet Jag har ansökt om klagomål mot iHeartRadio För dessa löjliga anklagelser Jag kommer att företräda mig själv juridiskt Eftersom jag för närvarande inte har tillräckligt med pengar För att anställa en advokat Och det är Allt IGN skrev Det kan ju vara helt underbart Två säsonger Med tolv avsnitt Så 24 avsnitt om jag förstått det helt Med Ron Burgundy himself Kan det bli bättre? I don't think so Uh, ja. Nej, jag ser säger Anchorman-filmerna, de är sköna på sitt sätt Ron Burgundy är en legendar Så det kan bli mycket skratt där kan jag säga Nej, det fanns inget specifikt eh, Release-datum va? Tidigt 2019 och så ska det komma en trailer eh, Inom några månader Men vi har inte, mer har inte kommit tyvärr Mm, mm. Men det verkar som att man måste ta ner iHeartRadio-appen i så fall ah, okay. Så vi får se för det var ett samarbete med dem Men det blir säkert bra, wrong burgundy i alla fall Ja men intressant ska det väl alltid bli Jag vet inte, bästa podcasten någonsin vet jag inte, <laughs> men intressant ska det absolut bli Yo, bästa någonsin. Ska hoppa in i The Game Awards Let's do it Och det här är ju inför för Game Awards är nu på fredag den 7 december Klockan 02.30 svensk tid Alltså 2 på morgonen eh, På fredag eh, De kommer visa eh, Annonsera över 10 nya spel Har eh, Jeff Keely sagt Och eh, vi, Jag har här Några av eh, Priserna eh, Som kommer delas ut eh, Som går att röstas på just nu Jag tror inte röstningen är helt färdig i alla fall Nej, det såg. Jag var in på deras hemsida alldeles nyss och det såg, jag provade inte att rösta dock Men det såg fortfarande ut som att röstknapparna fanns kvar att trycka på Så att jag misstänker att det fortfarande går att rösta en liten stund till i alla fall mm. eh, Och vi kommer nu presentera, eller presentera säga vad vi tror kommer vinna För vi vill, kommer inte säga vad vi tycker ska vinna Eftersom det håller vi till första avsnittet nästa år Som vi har vår Game of the Year så det här är bara vad vi tror kommer på de olika delarna. Så vi börjar. Best action game. Nominerade Call of Duty Black Ops 4, Mega Man 11, Far Cry 5, Destiny 2 Forsaken och Dead Cells. Jag har spelat tre av de här och jag spelade Destiny 2, med jag har spelat den här fortsättningen då, Forsaken. Uh, här tror jag att Call of Duty Black Ops 4 kommer vinna tack vare blackout-delen. Det tror jag med. Jag För... kan inte annat än att hålla med. Det är så många. Ja, det, det är svårt att säga, men om jag ska tro på. bara ta min omkrets, om eller mina vänner om man säger så då. Ja. Så är det få, få, få, få spel. Jag räknas ju som gamern. Mm. I, alltså till exempel på jobbet Eller bland vissa Icke du, om vi säger så då Av mina vänner eh, Och till och med de sitter Och spelar det här alltså slaviskt Alltså jag menar De spelar spelade Fruktansvärt mycket Jag tycker det är skitkul för då har jag fler att spela med eh, Men min, min röst jag, jag tror ju verkligen att Black Ops Är ju den som borde vinna På den listan i alla fall mm. Det tror jag verkligen. Precis. De andra är ju jättebra, de jag, vi har provat. Det Cells jag att spela lika så som dig, i Destiny 2, men inte Forsaken-biten såklart. Mm. De är jättebra, de också. Men jag tror inte, inte i action-biten, så tror jag okay. Vet inte fan om de slår Black Ops faktiskt. Eller ja, Black Ops. Mm. Alltså, för min, alltså, jag skulle kunna säga Far Cry 5 bättre, alltså jag tycker ju det är ett bättre skjutspel mer mera det är ju berättat sånt där men ja. i det stora hela Call of Duty Black Ops 4 tack vare Black har ju blivit så oerhört populärt igen för Call of Duty de har alltid haft tok mycket spelare men de hade ju en jävla dipp i, i några år nu mm. och tack vare Black blackout delen har ju fått upp dem igen och jag tycker som sagt jag hör talat, pratas om det hela tiden folk spelar det, visst tar upp det lite då och då eh, Dead Cuts var ett skitbra spel men jag känner action Best Action Game Så passar inte det ut För mig står det ju mellan Far Cry 5 och Call of Duty Black Ops 4 Tack vare att Destiny 2 gillade inte jag För jag tyckte det var för mycket som ettan De säger att Forsaken Gör om spelet och det blir mycket, mycket bättre Men jag kan inte se att det kan bli så mycket Sån jävla skillnad jämfört med vad det var tidigare För, för oss som bara spelar Casual Ja, precis Så för mig, ja, men ja, Call of Duty Black Ops 4 Det är det måste vara den. Ja, det, jag, ju mer ju fler gånger vi säger det ju mer känner jag bara så här det, jag vet inte om någon annan egentligen har bo, de borde inte ha en så stor chans men jag vet, det, det är jättesvårt att säga det det finns ju så jävla mycket människor där ute i världen ja. så att, men jag, jag tror i alla fall att de borde vinna. Mm. Så är det. Nästa är Best, best, best Action Adventure Game. Där har vi God of War, Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed Odyssey Spider-Man och Shadow of the Tomb Raider äh, Action och Adventure För mig För jag tror Att God of War eller Red Dead Redemption 2 Kommer vinna det här Någon av dem mm. Mm. Personligen när det gäller Action Adventure Skulle jag säga Spider-Man För min del äh, var bättre, mm. som liksom i helhet. Men just Red Dead Redemption 2 är så oerhört stort, så oerhört liksom har ett helt paket med äventyr och sånt där. Shadow Tomb Raider är inte lika bra som de gamla. Assassin's Creed Odyssey borde inte ha varit med, för det är på pricken Origin, fast i ny ja. setting. Och jag fattar inte alla, så säger, ja men det är mycket bättre. Nej, det är exakt samma spel. Den borde inte vara med här. Så... För mig står det mellan Jag tror att Red Dead Redemption 2 kommer vinna den här Alltså det här är ju sjukt svårt För det här beror ju, beror ju lite på hur man Överhuvudtaget definierar action-adventure Men Ja du fan Det här är det är inte en lätt lista För det är många spel där som är bra Vill jag mm. säga men jag vill nog ändå luta åt den, vad ska man säga, den mittre delen av dem du precis radade upp. Alltså Red Dead, Assassin's Creed eller spider Spiderman. Mm. Jag tror att det står däremellan, om man ska säga. Så om jag nu ska lyssna på influencers och sådana saker som, jag, som man ändå gör, mm. så tycker jag att God of War... Har ju, alltså är ju bra det, det är ju jätte jättebra Det är supergrymt Personligen så tror jag att det finns fler Där ute i världen som Tycker samma som mig Om det spelet dock mm. Att det var Det var bra men när man var klar med det Så var man ju också klar med det mm. eh, Så att jag tror att de andra det, Red Dead är starkt Alltså för det, det finns många Som älskar Red, Red Dead Överhuvudtaget Men eh, Odyssey var väl ja Odyssey har väl ändå fått ett ganska så positivt bemötande, men som du säger så fanns väl grundspelet redan i Origins sen innan. Allt jag har spelat så... och jag har spelat, vad är det, mellan 13-20 timmar av det det är Origins på pricken. Ja, ja, Och hur det ska kunna bli en annan skillnad på 40 timmar efter det det ser inte jag. För det är nej. exakt samma spel och alla säger annat. Nej men det blir mycket bättre N nej. Det är en annan setting. Det är exakt samma spel. Ja. Och Jag tror för många har de här rosa glasögonen på sig. Man vill se det bättre i alltihop. Man vill. Men går man tillbaka. Alla de här uppgraderingarna, allting som finns där, fanns redan. Och jag älskade Origins. Men Odyssey är ju samma. Det är samma spel. Mm. Med några Fortworks, det här med att istället för att i första spelet fanns det de här. Som jagade dig. Eh, vad kallas de? Ja, men de var som bossar som jagade dig liksom. Bands counter. Ja, liksom, precis. Här är de utsatta och har levlar. Och, liksom, det är den enda stora skillnaden. Och jag tyckte inte det gav någonting speciellt egentligen. Nej. Men utöver det, nej, det, det är för lite skillnad. Eh, och det ja, fan som... undrar om inte jag lutar åt Red Dead I alla fall jag också tror mm. att Alltså det, vad jag tror folket kommer att gissa Eller rösta på ska jag säga gissa mm. eh, Som Ja jag tror att det kommer att bli det som blir framröstat God of War det tror jag säkert Många kommer att rösta på men för mig var det för att Det var det var en tråkig värld Tycker jag den tilltalade mig inte alls det var alldeles för lite där så, Den kändes inte levande Nej. Red Dead 22 känns ju äckligt levande Istället Mm det jag hoppas på, jag hoppas på Spider-Man här så att den får ett betyg för det var ju så jäkla bra. Ja. Men den har så svår konkurrens och jag tror just God of War Red Dead Redemption 22 är lite mer hyllat. Mm. Ja, men det tror jag, jag också, absolut. Men ja, men det är Red Dead Redemption 2 tror jag kommer få det, men jag tycker mm. Spider-Man har ju förtjänat det. Ja, absolut. Det, det där vill jag verkligen hålla med. Det, det är ingen ingen tvekan om saken. Mm. Best narrative story. God of War, Detroit Become Human, Life is Strange 2, Red Dead Redemption 2, Spider-Man. Jag har spelat alla förutom Life is Strange 2. Och jag skulle vilja ge den till... Och jag har inte spelat klart Red Dead Redemption 2. Jag vet inte fan, jag ska hinna göra det. Kanske nu när vi har ledighet. Som jag har så långt som jag spelar nu, Detroit Become Human. Jag tycker den var så pass stark story-del. Den gjorde allting den skulle göra. Den tappade den var ju bra i början. Tappade lite mot slutet. Men jag tycker den hade en helt okej okay story rakt igenom. God of War hade några smådelar som var wow, det här var jättetufft mot slutet. Resten var bara blaha. Spider-Man eh, var en enkel enkel story. Det var en enkel superhjältestory. Det var ju gameplayet som var kul. Så för mig står det verkligen mellan Red Dead Redemption 2 och The Become Human. Men just att jag har kommit längre i The Become Human och faktiskt känt av hela den så är det där jag skulle lägga min röst. Mm. Jag tror dock Red Dead Redemption 2 kommer vinna den. För alla som har spelat klart story säger att det är magnifikt. Och det är ju därför mm. jag vill spela klart den jävla story någon gång. Ja, alltså... Ja... Ja... I Best Narrative, så jag, jag, så fort jag såg, eh, vad heter det, genren, så ah. hade jag vill, vill jag säga Detroit Become Human direkt. Mm. För att jag tycker att den, den berättelsen är överlägsen, skulle jag vilja säga. Den, jag tror verkligen att det är det, det spelet som borde få det, åtminstone. Mm. Och jag vill tro att det är många där ute som tänker likadant, att... Alla de andra spelen är bra, de har bra berättelser, men precis som du sa, Spider-Man, det är ju klassisk superhjältefilm. Alltså eller superhjälte story, det är ju ingenting speciellt så med den, mer än att det är bra. Det, det låter jättekonstigt nu när jag säger det högt, men alltså det är en bra story, det är en jätteintressant story och de har skysta twists and turns lite överallt i den storyn också. Men du vet ju fortfarande vad som kommer att hända i slutändan. Ja, du vet ju hur det kommer att sluta Du vet ju, det. han är en superhjälte du, Ja Detroit Become Human så hade du ju faktiskt Inte jättemycket till aning ändå Vad som skulle hända i slutet Och jag satt nog ändå på nålar Genom den större delen av Berättelsen i alla fall mm. Även fast den hade Visst, det är som du säger också, den var lite upp och ner Men inte alls på samma nivå som något av de andra spelen Den var hela tiden Jag vill veta mer, jag vill veta vad som händer Ja, precis man vill ju få ett avslut. Sen fick inte jag det avslut jag ville ha med alla karaktärer. Men tur att Youtube finns. Inte jag heller ska jag säga. Jag fick inte heller det jag ville ha. Men ja, det är det, som man bäddar får man ligga om man säger det. Bästa RPG i Bästa rollspelet. Monster Hunter World, Pillars of Eternity 2, Deadfire, Dragon Quest 11, Ninokuni 2, Revenant Kingdom och Octopath Traveler. Jag har spelat två av de här. Jag skulle ge det till Dragon Quest 11. Jag tror dock att den här står mellan Monster Hunter World och Octopath Traveler. Äh, och det var ju så jäkla många som älskade Monster Hunter World vet jag. Dock tror jag Octopath Traveler kommer vinna den. Äh, det, jag vet inte om det är settingen. Det känns så här old school- Blandat med en ny, lite tyngre story där alla karaktärer har sin början och allting. Jag tror Octopus Travel kommer ta det här. Men jag tror det kommer vara kämpigt just mot Monster Hunter World. Ja, här kan jag här kan jag bara gissa vilt. Alltså det här är som att kasta en pil för min del. Men jag har ju, hört, jag har ju verkligen hört, precis som du säger, många som har spelat just de två spelarna i den här listan. Mm. Det är, det är Monster Hunter World och det är Octopath Traveler som man hör om någon ändå ska prata om de här spelen. Mm. Så att, men jag vill nog. Jag sätter min gissning på Octopath dock. Mm. Eh, det gör jag. Eh, men jag har inte jättemycket fakta bakom det här. Nej. För att jag har nog inte spelat ett. Jag tror inte jag har spelat ett av dem ens. <laughs> Nästa är också lite åt det hållet. Det är Best Family Game. Vi har Super Mario Party, Overcooked 2, Nintendo Labo, Mario Tennis Aces, Starlink, Battle for Atlas. Två översta har jag inte spelat alls. Vi spelade ju dock Overcooked 1 och tvåan ser inte jättestor skillnad ut. Super Mario Party har jag kollat jättemycket på Youtube. Eh, det ser inte jättestor skillnad ut jämfört med de äldre. Jag tror det här kommer stå mellan Nintendo Labo och Starlink Battle for Atlas. Hmm. Jag tror då att Nintendo Labo kommer vinna Fast fastän jag vill att Starlink Better Atlas ska vinna for Vänta nu, vänta nu T säger du, du tror att kartongbitarna kommer att vinna Ja, absolut, just för att det är Family Game, det här är något för familjen, Starlink Better Atlas gillade jag, det blev väldigt tjatigt när man gör samma sak men jag tror inte de minsta för hela familjen De minsta klarar inte av att köra skeppet Och möta bossar och sånt på det sättet Byta och veta vilka vapen som funkar på vissa Och sånt där Och Mario Tennis Aces testade jag på Comic Con Stockholm Tyckte inte alls det funkade lika bra Som de gamla spelen eh, Overcooked 2 som sagt Har jag spelat första Det var okej okay, men inte för hela familjen För det är ett jävligt svårt spel Super Mario Party funkar för några i partystämning inte för hela familjen så Nintendo Labo eh, Bygga ihop Har sin skärm. Spelare är överförväntan Lyckades det Det var så jävla tajt alltihop Och mm. det funkar för alla Vem som helst kan plinka på ett jävla piano Eh, vem som helst kan sätta sig på motorcykeln Gasa och bara köra och försöka för kanten. Vem som helst kan stå och fiska Även om man inte får fiska man bara stå och dra den upp och ner Det gjorde mina syskonbarn. Yngsta stod tills han läste Sen tog den äldre över Och faktiskt kunde spela och liknande Så Nintendo Labo med alla paket De släppt och allting Jag tror den kommer vinna Family Game Och just på att det är så pass annorlunda Jämfört med vad vi haft tidigare Så tror jag att de vill lyfta fram det lite extra också Ja, men det tror jag absolut. Eh, om inte annat bara just för att det är precis som du säger: Det är ju det spelet. är verkligen vem som helst. Alltså vi, vi, alla i familjen kan spela. Mm. Just fis, fiskebiten som du och jag testade en del var ju alltså precis vem som helst kan ju hålla i det där spöt och hålla det still tills det kommer en fisk och sen försöka veva upp den. Ja, precis. Det, det, och dessutom är det fan roligare än vad man tror från början. Man tänker en jävla kartongbit och en fisk, hur svårt ska det vara? Men det är ju faktiskt roligare än vad man tror om man slipper bli blöt som man nästan alltid blir annars om man åker ut och fiskar på riktigt. Ja, det är så att motion-controllen och sånt är så tajt och så känns allting väldigt bra också. Så, ja, men jag tror ni Nintendo på där. Ja, som sagt, jag har spelat väldigt få av dem så att jag kan inte annat än att hålla med dig faktiskt. Mm. Bäst multiplayer game, Fortnite, Call of Duty Black Ops 4, Monster Hunter World, Sea of Thieves och Destiny 2 Forsaken. Tre sista där. Eller jag har bara spelat Call of Duty Black Ops 4. Eh, och jag tror Fortnite, alltså det känns så gammalt. Det har största populariteten. Absolut. Men det känns jag, så gammalt. Jag... Eh... Jag skiter faktiskt i vad jag tror här och går på eh, bara vad andra människor säger och Fortnite borde vinna. Mm. För det verkar vara varenda jäkel där ute som spelar Fortnite. Det, mm. det, det måste nästan vara det som vinner, enligt mig. Mm. Ja, det är min gissning i alla fall. ja och Min gissning lider också upp där. För För mig är det liksom... Fortnite, Call of Duty Black Ops 4 eller Monster Hunter World. Det är där jag känner att det ligger. Destiny 2 för Forsaken har ju sina spelare men de har tappat så jävla många spelare att jag känner inte. Fortnite är fortfarande extremt och de släpper grejer hela tiden. Det lockar inte mig för fem öre. Men det är där populariteten ligger. Och det är där alla Exakt. snack och allting. Så jag håller med att Det är nog Fortnite. Och jag har ändå provat Fortnite både mobilt och på konsol och jag kan ju verkligen se varför folk gillar det. Alltså kommer du in i det Så är det ju säkerligen Alltså så är det ju jättekul Jag menar jag älskar Black Ops 4 Blackout till exempel Jag tycker det är skitroligt och asbra Men jag kan se Jag kan förstå varför man gillar Fortnite Efter att jag faktiskt kom in i Blackout ordentligt mm. jag, jag, jag kan Jag kan verkligen fatta det Dessutom så Måste det finnas fler barn som spelar Fortnite Än vad det finns eh, mellan vuxna och vuxna Som spelar Blackout till exempel Jo, det känns lite så. Och alla Fair. kids med danser och allting det har ju tagit över hela jävla världen. <laughs> ja, verkligen. verkligen. Uh, nästa är Best Independent Game. Vi har Celeste, The Messenger, Return of the Obra Dinn, Into the Breach och Dead Cells. Jag har spelat Celeste, The Messenger och Dead Cells. I den här listan skulle jag välja Dead Cells för det är det jag har haft det roligast med. Jag tror Celeste kommer vinna för det var... Alla när det kom var det ju ett sånt jäkla snack om det. Folk har fortfarande... Det som kan vara att det kommer ju väldigt tidigt. Men för mig, äh, Celeste är det som kommer att ligga i framkant när det gäller Independent Games. Men Dead Cells var det jag hade roligast med. Eh, jag lär ju säga samma sak som att Dead Cells är det enda på den listan jag har spelat. <laughs> eh, tyvärr. Men... Eh... Nej som sagt, jag tyckte Dead Cells var ju skitroligt Alltså det var ju askul, nu har jag inte plockat upp det på länge Be Väldigt mycket Tack vare att uh, Blackout finns Skulle jag säga mm. uh, Men det, det är riktigt bra Däremot så har jag inte provat de andra Så jag kan inte säga så mycket om dem tyvärr Nej, men då hoppar vi in det i det Som är Game of the Year Celeste, God of War, Monster Hunter World Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed Odyssey och Spider-Man här står också mellan God of War och Red Dead Redemption 2, tror jag. Assassin's Creed Odyssey borde inte ha vara med. <laughs> Celeste är för litet. Monster Hunter World känns för mycket som ett... Det, det känns för mycket som bara som ett multiplayer-spel. Jag känner inte att den har hela så här, story och allting som man letar efter. Spider-Man var extremt roligt. Men det känns inte lika fullt så här utvecklat grafiskt eller någonting som de två andra och jag tror Red Dead Redemption 2 kommer vinna här för att det är så tung story för att det är så oerhört grafiskt värdet känns olika, vackert detaljerna i allting de gör eh, i, det liksom, eh, i snö när man går, liksom hur man mått BTS hästar och allting i, hela paketet, allt de har runt om är så komplett det som drar ner Red Dead Redemption 2 och det som jag tog upp i min recension förut är att det är så jävla sekt alltihop. Men det här är ett av de mest avancerade spelen ute. Så jag tror verkligen många avgudar och älskar God of War men Red Dead Redemption 2 har det större paketet och har ett komplett paket. Även om det tar lite långt samt att komma in i det. Så jag tror Red Dead Redemption 2 kommer vinna hela paketet. Vad tror du? Ja, alltså jag har, ju, jag har ju sett dig Jag har ju suttit och spelat lite grann bort, Eller tittat på dig när du har spelat Red Dead Redemption Och det, jag kan ju inte göra, göra så mycket annat att hålla med om att det är ju sjukt snyggt Det är jättevackert De ser ut att ha tänkt på precis allting mm. det, De har ju alla detaljer Allting sånt Frågan är ju dock om det blir för mycket Och att det inte är Så mycket spel då kvar eller alltså det, det, det är klart det är ett spel kvar i bakom det. Men jag har ju också hört att det är rätt många som drar sig för att starta upp det till exempel. För att de vet att jag behöver alltså två, tre timmar för att mm. sitta och spela det. Därför kan jag inte bara starta upp det och lira lite grann. Utan jag måste verkligen sätta mig ner. Jag, man ska liksom ha nästan så här vattenflaska, lite snacks och sen sätta sig som man orkar spela så länge som man skulle behöva eller vill. Mm. Därför kan jag tänka mig att det vrider sig åt något av de andra också. Mm. Just för den delen. Nog för att det är sjukt snyggt. Det är, precis som du sa tidigare också. Jag har hört att storyn ska vara fantastisk. Men det, drar man den kommentaren så kan jag ju bara tänka på mig själv. att Då vet det fan om det skulle bli årets spel tack vare den anledningen. Okay. Det skulle säkert vara med i fighten. Men frågan är om jag skulle ge den topp 1. Bar, alltså tack vare den anledningen Hur bra eller snyggt det än må vara mm. Så att det, det är svårt att säga det, ja, det, God det, War är ju också Det är ju bra alltså mm. Det är skitbra Och jag har hört många säga att det är, är Absolut potentiellt topp ett Topp två till och med För många Så att jag tror att det står Mellan de, mellan de två faktiskt mm. Jag tror att Game of War kan vara med där på ett hörn just för att det inte... Man drar sig inte lika mycket för att starta upp det som man gör för att starta upp Red Dead. Mm. Alltså allt du säger har du helt rätt i. Dock just de som röstar och sånt i Game Awards tror jag är de som har lite mer större insyn i spel. och så där, att de, mm. de är verkligen som är inne i spel. Så just därför tror jag att många kommer tänka just på att ja, men, man ser vad Red Dead Redemption 2 har gjort. Man ser varför de borde vinna och det är därför jag tror de kommer få mest röster. Men du har mm. helt rätt i den stora massan. Hade alla liksom gått och röstat då tror jag absolut du har rätt att typ God of War eller någon av de här mer populära monsterna till World som får satt in skulle vinna. Men just för att mm. jag tror det är så de som faktiskt går och röstar och tar sig tid och går och röstar, de är verkligen inne i just tv-spel och sådär. I, I den mera... Större nördiga utsträckning Jo, ja, ja, ja, men absolut De ser och helheten Ja. Och då tror jag verkligen man ser Och förstår varför Red Dead Redemption 22 borde vinna Ja, nej, men jag, jag köper Absolut det du säger, absolut Men det, det ska bli spännande att se på fredag mm. Skulle jag säga Det ska, ska bli riktigt intressant Och som sagt, det här är vad vi tror Det här är ju inte, jag kan säga Det här är inte vad min, hur min lista kommer se Min topp 5 kommer se definitivt Annorlunda ut men också skulle jag säga, absolut Men det kommer ni få se Först nästa år Men det var väl hela avsnittet den här gången va? Jag tror det Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonörd.blog.se Ni är nog via Facebook Facebook.com Slash Kolla in Youtube Abon co Måndag till i måndag onsdagar Just nu spelar vi Resident Evil 6 Vi spelar in podden live på Twitch på tisdagar 20.00 twitch.tv YouTube på fredagar är Abon Spelar där vi har Fusion frenzy nu på fredag och så släpps ju Abon Spelsnack om man bara vill ha 30 minuters Spelsnack på fredagar också och själva avsnittet, riktiga podden släpps på torsdagar mycket nu men tack så mycket för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen ha det då Jingling!